En vin, viol, violin, violett, vårdag kom vi till Tullingsås. Där stod Ann-Kristin med sin lilla pojke tvååriga Johan i famnen och lyftade. Hon fick förstås komma ombord och berättade bland annat en sällsam historia om en man i ycklskaft som var rädd för skuggor. Hade skjutit med sina majuser sitt givär efter skuggorna. Den här mannen hade badat i solstrålarna. Men det är en annan historia. I alla fall så sjöng hon en sång till mig om långtradda Nu tillägnar jag den här sången Sveriges alla långtradda Du och långt Du ska köra den Du ska laga den Visst är han din vän Du och långt Du ska tvätta den Du ska mata den Visst är han Du har väldigt din last, du ska klara den. Du har sällan rest. Du och långtradaren, känd på varje trakt. Folk blir glada sen när de får din frakt. Talala full fri i 88 Starta, gasa, växla, starta, gasa, växla, växla Och kör Fyll i ving fram Fyll i fraktan för